Ні, йому це не здалося. Вона знову стала рибкою. Так миттєво згоряє сірник, змінюючи яскравий капелюшок на зібгану чернецьку хустину. Її обличчя змінилося. Потеплішало і стало зовсім простим, але це, мабуть, була вигадана Стасу мить. Майже одразу вона знову стала гнучкою ящеркою, холодною слизькою. Хтось підхопив її під руку, і юрба запхалася до під'їзду. Клаптик її сміху відірвався і, підхоплений вітром, приклеївся до стасових старих кросівок. День п'ятнадцятий Професор призначив Вірі зустріч на суботу, о другій годині дня. Зранку Віра вирішила заїхати на цвинтар. Думка про три свіжі могили не полишала її. Вона вирішила, що одразу після того, як розв'яже свої проблеми з лікарем, Почне приватне розслідування загадкових смертей. З чого почне? Спершу з'ясує все, що можна про своїх мовчазних і загадкових колих. Вона інтуїтивно відчувала, що їх пов'язувала не тільки робота. У суботу зранку вона заїхала на ринок і купила великий букет Жовтих троянд. До міського цвинтаря швидко дісталася на таксівці. Віра добре пам'ятала розташування могил. Вони були майже поруч. Агентство вже встигло поставити на них білі мармурові обеліски з ніжними рожевими прожилками, схожими на ті, що виступають під шкірою на скронях. Або видніються на пожовклому осінньому листі. На цвинтарі, як ложка в густому меду, стояла тиша, така сама густа й насичена, як мед. Яке величезне місто мерців, подумала віра. А й справді ж місто тільки підземне. У ньому є свої хрущови і свої царські села, свої магістралі та провулки, тільки немає метушні та марних пристрастей. Ось і витончене обличчя Ярослави дивиться з обеліска. Трохи далі з металевої пластинки посміхається смаглява Барбі Аліна. Тільки на плиту Заріні ще не встигли приладнати фото. Віра обережно розклала на могилах жовті троянди. Кожній жінці по дві. Постояла в мовчазній скорботі. А коли підняла очі, побачила, що алеєю в напрямку могил ідуть дві жінки. Ліліана Олеєвна – з подругою, яку Віра колись вже бачила з нею в місті. Цього ще бракувало, з досадою подумала Віра. Ну чого їх принесло сюди саме зараз? Здається, така ж думка відбилася на обличчі Ліліани, яке майже наполовину було заховане під великими чорними скельцями окулярів, і з широкими крисами модного білого капелюха. «Як з журналу Бурда», – подумала Віра. «Навіть на цвінтер обидві одяглися, як у нічний клуб. Снопки!» «А ось ця, я просто упевнена, наша майбутня співробітниця!» Ліліана ж усіх своїх до себе підбирає. «А тут одразу три вакансії!» Ого, Віро, ви також тут? Радо вигукнула Ліліана Олегівна. А ми з подругою не всиділи сьогодні у перукаря. Так потягло сюди, до дівчат. Так потягло. І Лілі почала розкидати по могилах білі лілеї, які їй подавала подруга. Тримаючи в руці величезний, оберемок цих квітів. Віра з цікавістю позирала на неї. Густа хвиля волосся спадала на чоло. Вузьке обличчя з аристократичними вилицями. яскраво пурпурові губи, що виглядали трохи неприродно, на білому, блідому обличчі. За скельцями чорних окулярів – Здавалося, причаїлися порожнеча. Жінка була струнка, гнучка, як змійка, щільно затягнута у блакитну стрейчову сукню. Капелюшок на ній теж був ніжно-блакитного кольору. «Просто знахідка для якогось версаче», – думала Віра. «Ані стегон, ані грудей». Але вродлива жінка. Всі троє мовчали. Згодом Віра попрощалася і попрямувала до виходу. їй слід дивилися дві пари чорних скелець. Як вона мені вже набридла, сука! Прошепотіла супутниця Ліліани. Увесь час прикидається. «А може й не прикидається», – сказала Ліліанна. «Оближ! Тепер ми майже на фінішній прямій!» «Головне, хто буде першим?» «Гадаю, ми!» Тривога вкотре насувалася на стомлений мозок. «Щось забагато смертей на моєму шляху», – думала Віра, виходячи з цвинтаря. Буваєш, що людина проживає життя, жодного разу не стикаючися навіть зі звичайнісінькою операцією з видалення апендикса, а не те, що зі смертю? Невже на мене постійно котитимуться ці чорні хвилі? Як я можу це зупинити? Мені нічого не допомагає. Раніше вона мріяла знайти порятунок у родині, яку вона створить, вибудує по порцеляновій цеглинці, охайний, дорогоцінний прихисток для душі. Але цегла кришилась у її невмілих руках і лишала по собі купу битого щебеню. Пам'ятаючи слова Саламандри, вона уникала – високих стосунків. І її, нижчий від середнього роман з Альбиком, справді розтягнувся як горизонт над темним і холодним океаном її безбарвного життя. Але саме сьогодні вона була настроєна доволі рішуче. На вечірці, влаштованій у неї вдома, вона уперше дивилася на Альбика – не зі звичайною поблажливістю, з огидою та здивуванням. Як вона могла терпіти цього тупого, масного й розбещеного типа. Треба було щось негайно змінювати. Попередня розмова з професором дала надію на визволення стенет хворої уяви. А ще вона думала про цього... Невизнаного генія, свого сусіда. Вона не пам'ятала, як і чому опинилася в його вбогій кімнатці. Пекучий сором і досі охоплював її при як кратькома, аби нікого не розбудити, вислизала з квартири місіс Гадсон селкуючись пригадати, як опинилася з ним у ліжку. Віра вийшла на шосейку, що пролягала повз цвинтар. Спіймала зеленого жигуля і назвала адресу клініки –